Я підвівся з лавки, і тут раптово, мов сполох блискавки думка, примусила мене буквально впасти назад. Чорт, чорт! Я навіть про це не подумав! О, який ідіот! Ні, третій ідіот. Я згадав рекламу, кабінети клініки, великі й малі. У Києві, Одесі, Львові, Кіровограді, клініки у Єревані і Москві. А що, коли і там сидять такі ж лікарі, як цей Якубович? У мене аж запаморочилося в голові. Ідіоти! Хто тобі дозволить розкрутити цю людину? Та що там малюк? Хто такий той Щербина, коли порівняти їхні можливості з можливостями того, хто стоїть за сотнями і тисячами лікарів у багатьох містах, колись безкрайньої, а нині не існуючої держави.